Assaig, estoig, maig, passeig, puig, raig, safreig, veig... Són exemples de paraules que s'escriuen amb i, g, final. Hi ha algunes paraules, poquíssimes, que s'escriuen amb tx, final. Són aquelles que els seus derivats també porten tx enmig de la paraula. Despatx, despatxar. Empatx, empatxar-se. Escabetx. Escabatzar, o esquitx, esquitxar, són paraules amb teix. Amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística a Palafrugell.